september år 2013 klockan 14.00 en första repris sänds söndagen den 15 september klockan 09.00 och en andra repris torsdagen den 19 september klockan 20.30 Jag som pratar heter David Long representerar Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag och jag kandiderar också till årets, årets val till 20 mötet och även till stiftsfullmäktige här i Stockholms stift jag har varit en hel del prat om kyrkovalet och jag kommer att komma in på det i programmet. Jag tänker som vanligt börja med att ta en titt på hur det har gått i de senaste opinionsmätningarna. När jag satt här i studion för fyra veckor sedan och försökte prognosticera vad augusti månad skulle sluta med om vi då tittar och gör ett beräkning av genomsnittet av alla opinionsmätningar under augusti så gissade jag på ungefär 10%. Det blev 10,4%. 6 mätningar och SIFO-mätningen den månaden noterade 9,9% det var den högsta nivån sedan december förra året och den näst högsta någonsin Nu hittills i september månad så har vi ett genomsnitt på 10,3% och det är efter att vi senast idag den 15 september fick ytterligare en mätning från SIFO De brukar normalt publicera sina mätningar den tredje söndagen varje månad men nu valde man att publicera på lördagen istället för att idag är det precis ett år kvar till riksdagsvalet och SIFO gav oss 9,4% alltså den tredje högsta siffran någonsin från det institutet Genomsnitt för augusti hittills alltså efter tre mätningar 10,3% det ser skapligt ut vi ligger i närheten av våra toppnivåer och det är ju väldigt bra med tanke på att det är kyrkoval den 15 september. Och jag vill verkligen uppmana alla Sverigedemokratiska sympatisörer att gå och rösta. Det är ett val där förhållandevis få röstar. Det brukar bara vara ungefär en tiondel, eller kanske 12-13 procent, av de rösträttiga som verkligen tar sig till vallokalerna och det innebär att varje röst är extra värdefull och ska Sverigedemokraterna fortsätta framåt så krävs det naturligtvis att Sverigedemokraternas sympatisörer, medlemmar och väljare verkligen också gör slag i saken och tar sig till vallokalerna det är alltså den 15 september under söndagen som man kan rösta och alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år är rösträttigade. du som är röstberättigad ska ha fått hem ett röstkort det har rapporterats om att i vissa vallokaler så har Sverigedemokraternas valsedlar försvunnit. Jag har tyckt mig konstatera den kontakt jag har haft med kyrkan att de är ganska noga nu med att se till så att våra valsedlar inte försvinner. Men de är naturligtvis bara människor de också och det går naturligtvis för den illvillige att, att fuska i alla fall. Men skulle det vara så att Sverigedemokraternas valsedlar saknas så tar då en blank valsedel och skriv Sverigedemokraterna. Årets kyrkoval alltså. Jag kommer också att komma in lite grann på att... Eh, Hans majestät, konungen, den XVI Gustav... firar ju 40 år på tronen. Och det kommer att firas ikväll. Lördag den 14 september med en konsert... i konserthuset i Stockholm. Och ni som vill följa det på televisionen... ni kan eh, titta klockan 21. Sändningen börjar klockan 21. Då är det alltså konsert, då vi firar kungen. 40 år på tronen. Grattis, Ers Majestät. Hoppas det blir 40 år till. Faktum är att eh, kungen kan sätta svenskt rekord som i, i antal år på tronen, därför att eh, jag tror att rekordet hittills är 44 år, så att sitta kvar fem år till, så sätter han nytt rekord. Och det kan vi då fira år 2018. Eh, ett år då vi dessutom ska fira att det var eller högtidlighålla rättare sagt att det 300 år sedan Karl Tolste stupade i kampen för sitt fäderes land. Jag hittade en notis från TT där rubriken lövde upprop mot främlingsfientligheten. Och då är uppmaningen då att man ska stödja ett Sverige för oss alla. Att bemöta inte främlingsfientligheten i vår vardag med tystnad. Det är en uppmaning som. ...kommer i ett upprop då mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Och det publiceras då i Aftonbladet på Expressen under lördagen. Ehm, och då är själva poängen att det är dags att tala om... ...eller att tala om det i Sverige där alla har lika stort värde... ...oavsett etnisk bakgrund, kön, funktionshinder, religion eller sexuell läggning... ...står i en debattartikel som undertecknats av bland annat... ...socialdemokratiska ledaren Stefan Löfven och flera andra... Och det här är ju intressant därför att de här uppropen mot rasism och främlingsfientlighet mera, och talet om att alla är lika värda oavsett sexuell läggning och kön och utseende och så vidare det är aldrig någon som inkluderar politisk åsikt att man är lika mycket värd och har samma mänskliga rättigheter oavsett politisk åsikt. Om man inte tror på massinvandringens förträfflighet så får man fortsätta tåla att bli diskriminerad verkar det som att de tycker. Det är bara Sverigedemokraterna som håller fram vikten av att även de som har Politiskt inkorrekta åsikter måste behandlas lika. Jag tycker att det är hyckleri på hög nivå från det gamla etablissemanget. Och apropå hyckleri såg ni Aktuellt på Sveriges Television i fredags. Fredagen innan kyrkovalet, alltså den 13 september. Då var Jimmy Åkesson i Sveriges Television i Aktuellt sändningen 21.00 och debatterade kyrkovalet med Åsa Ronsson. Och på Sveriges Televisions hemsida så finns det en rubrik med, där det står Kyrkan ska inte ställa sig över lagen. Det var en hetsk debatt om kyrkovalet. Miljöpartiets språkrör Åsa som har SD-ledaren Jimmy Åkesson nöts i Aktuellt. Och man menar då att Sverigedemokraterna storsatsar i kyrkovalet. Jag personligen menar väl kanske att vi inte direkt har storsatsats, men visst, i. Vi satsar och vi uppmärksammar det och vår partiledare Jimmy Åkesson har nämnt kyrkovalet ganska många gånger i sina tal och anföranden på sistone. Miljöpartiet står då här på Sveriges divisions hemsida. Det är ett av flera riksdagspartier som inte ställer upp i kyrkovalet. Men däremot så uppmanar de att gå folk och rösta på Sverigedemokraternas motståndare för att hålla Sverigedemokraterna borta från kyrkopolitiken. Åsa Romson, Miljöpartiets språkrör, säger att det är bra att de som har valt att vara medlemmar i kyrkan ser till att säga till om kyrkans framtid. Och så menar man då att Sverigedemokraternas visioner för kyrkan inte hör hemma där. Det här är också ett tecken på hyckleri som sagt, där, för att Miljöpartiet satsar i allra högsta grad i kyrkovalet och de kandiderar i allra högsta grad. Däremot så heter deras nomineringsgrupp Miljöpartister i Svenska kyrkan. Romsson stod på sig och menade att vi driver inte kampanj men jag tror att de flesta som har sett den här debatten menar att det var Håkesson som, som vann debatten. Det var han som gick segrande ur de här hetska samtalen därför att han lyckades trycka dit Romsson med det faktum att de, minst han, kandiderar och försöker göra kyrkan till ett, ett verktyg i sin för sin politiska agenda. Det här med att vi kandiderar i kyrkovalet har också uppmärksammats i ganska många tidningar. I Aftonbladet, inte minst. Där det var rubriken idag under lördagen den 14 september. SD vill på makt i Svenska kyrkan. Och man recenserar då en del av Jimmy Åkessons sommartal från Söderborg om att Svenska kyrkan är svensk och ska bevara sin svenska identitet. Och att vi också måste ha kvar kristendomen i Svenska kyrkan. som nämnde kyrkan hela 32 gånger i det här talet. Och imorgon alltså, söndagen den 15 september, så är det val i Svenska kyrkan. Och alla medlemmar från 16 år uppåt får rösta. Och Sverigedemokraterna satsar för fjärde kyrkovalet i följd. Och i aftonradet så kommer det fram då spekulationer om att det här är så att säga... En, ett avstånd för oss inför nästa års val. Men jag tror att med tanke på hur mycket vi kan komma fram i media idag och hur mycket egna kanaler vi har idag eh, att nå ut till väljarna så har den, det har spelat ut sin roll i den mån det ens har funnits en sådan roll för valet och för oss tidigare. Utan det är ju nästa år i EU-parlamentsval och i riksdagsval det är de valkampanjerna och de sakfrågorna som kommer att vinna nästa års val i så menar man att det enda som kan stoppa Sverigedemokraternas framfart är att fler går och röstar man uppmanar då folk att gå och rösta för att rösta emot Sverigedemokraterna därför så sitter jag här i studion och vill uppmana alla Sverigedemokratiska sympatisörer att gå och rösta så att det inte blir så att säga, oproportionerligt mobiliserat i det här valet Mattias Karlsson har blivit intervjuad i media också angående kyrkovalet och det är Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna som har skrivit vårt kyrkopolitiska manifest och han menar att man ska vara tydlig i mötet med andra religioner man kan ha en dialog, men det ska finnas en gräns där man lyfter fram sitt eget budskap och i det här fallet också det med missionsbefallningen kyrkan har ett uppdrag att övertyga andra om att den kristna tron är den rätta det gör man inte genom att bjuda in imamer att mästa från koranen i kyrkan fortsätter Karlsson och det är dessvärre någonting som vi har hört talas om mer och mer nu för tiden Jag har en partikamrat i Huddinge till exempel som berättade att hans 15-årige son konfirmerades i svenska kyrkan nu i våras och i en del av konfirmationsutbildningen så ingick det att gå in i moskén på Södermalm och lyssna på en imam som stod där och mässade i två timmar Mattias Karlsson får vidare frågan hur man ska föra dialog med andra religioner och då menar han att det gör man genom att bedriva inhemskt missionsarbete i invandratäta förorter eller andra områden där väldigt liten andel av de boende är kristna. Sverigedemokraterna kräver att kyrkan ska upphöra med sitt stöd till massinvandringen. Istället ska kyrkan bevara kulturarvet och den nationella gemenskapen till exempel och det säger alltså Mattias Karlsson i en av sina intervjuer som han har gett under den här valkampanjen. Jag själv har blivit intervjuad i Sveriges Radio. och Jag har också blivit intervjuad nyligen i, av Svenska Dagbladet. Där telefon kan hända att det kommer någonting om det i tidningen under morgondagen, själva valdagen. Men vad är det då som Sverigedemokraterna vill i Svenska kyrkan? Ja, ett kort utdrag ur vårt kyrkopolitiska manifest är då som följer... Att Sverigedemokraterna betraktar Svenska kyrkans förvaltning och utveckling som en angelägenhet för alla svenskar, troende såväl som icke-troende. I århundraden har kyrkan i såväl glädje som sorg varit en omistlig del av det svenska folkets liv. Svenska kyrkan och kristendomen är oupplösligt sammanflätade med vårt lands kultur och historia. Genom den betydelse som Svenska kyrkan har haft i skapandet av, våra, av vår svenska identitet- och den betydelse som den fortfarande har för förvaltandet av vårt gemensamma kulturarv, som upprätthållare av vårt lands kristna värdegrund, som opinionsbildare, som arbetsgivare och som social och ekonomisk kraft, kan och bör den inte jämställas med något annat religiöst samfund i vårt land. Dessa förhållanden är grundorsaken till Sverigedemokraternas kyrkopolitiska engagemang. Sverigedemokraterna är i grunden ett icke-konfessionellt parti och öppet för alla som delar partiets värderingar oavsett religiös åskådning. Inom ramen för kyrkopolitiken och Svenska kyrkans beslutande organ arbetar vi för att stärka kyrkan och kristendomens ställning i det svenska samhället. Och vi vill ha en demokratisk folkkyrka. Vi vill göra upp med stordriftstänkandet, slå vakt om småskalighet, närhet och församlingsmedlemmarnas möjlighet till inflytande- vi är ofta skeptiska till sammanslagningar och församlingar. Respektera den parlamentariska demokratin. Civil olydnad, inklusive gömmande av utländska medborgare som vistas i landet illegalt, ska inte accepteras som en del av kyrkans verksamhet. Inför nolltolerans mot kyrklig samverkan med vänsterextrema grupper och andra våldsbejakande antidemokratiska rörelser. Vi vill ha en kyrka som bejakar sin svenska och kristna identitet- Stå upp för, synliggör och utbilda kring våra kristna högtider och traditioner. Tillgängliggör kyrkans kulturskatter, satsa på digitalisering av det kristna kulturarvet- och utred möjligheten att i samarbete med staten inrätta ett kyrkohistoriskt museum. Bevara de kyrkliga skolavslutningarna. Arbeta för föräldraburna traditionella högtider med staten och skolans sviker. Slå vakt om bygdekyrkorna och traditionella kulturmiljöer. Upprätta en handlingsplan för att motverka kyrkodöden- Uppför nya kyrkor i en stil som respekterar bygdens- eller stadsdelens karaktär, historia och traditioner. Slå vakt om bygdekyrkorna och eh, intensifiera kampen- mot kulturarvsbrottsligheten. Förbättra utbildningen för kyrkans personal. Utveckla samarbetet med ansvariga myndigheter- och stärk stöldskyddet. Vi tror på kyrkan som opinionsbildare och social kraft. Ökat fokus på behövande i Sverige- Utveckla gärna kyrkans internationella hjälparbete i synnerhet stödet till förföljda kristna i världen men prioritera i högre utsträckning än idag hjälpen till äldre, sjuka och andra behövande på hemmaplan. Stå upp för barnen och familjen. Prioritera äktenskapsrådgivning och familjevänliga aktiviteter. Motverka politiska krav på införande av månggifte. Verka för en levande och respektfull debatt om abortfrågans etiska aspekter. Utred möjligheten att inrätta ett nationellt stödcenter för kristna konvertiter från sektor, islamism och andra trosläror med totalitära drag som drabbas av förföljelse på grund av sin förändrade trosinriktning. Och vi vill ha en hållbar miljö- och personalpolitik för kyrkan. Förbättra kyrkans personalpolitik. Ge alla förtroendevalda utbildning i arbetsrätt och minska antalet konflikter på arbetsplatsen genom att förtydliga ansvarsfördelningen mellan kyrkoherde och kyrkoråd. Det är några punkter ur Sverigedemokraternas kyrkopolitiska manifest inför årets kyrkoval. Och det är alltså kyrkoval söndagen den 15 september. Det är imorgon för er som lyssnar på direktsändningen här under lördagen den 14. Gå och rösta alla sverigedemokratiska sympasörer och medlemmar och väljare. Det är ett viktigt val för Sverigedemokraterna. Vi behöver ett starkt valresultat och vi måste mobilisera våra väljare för att det ska lyckas alla som är med i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år har rösträtt och ni ska ha fått röstkort se till att ägna en stund av söndagen till att gå och rösta jag nämnde tidigare att kungen firar 40 år på tronen och med anledning av detta så tar vi en första paus melodi. håll till godo Röst i Stockholms radio som sänder på 88 MHz, och det vi hörde alldeles Nyss det var kungsången vi, Det var vårt sätt att Hedra kungen för hans 40 år på tronen Och det kommer att firas mer Under dagen som jag nämnde tidigare En konsert i konserthuset I Stockholm och ni som vill följa det på tv Kan, kan Stå på tvn Klockan 21 jag har också pratat om kyrkovalet och vad vi går till val på. Det är som sagt kyrkoval den 15 september under söndagen och jag hoppas att alla sverigedemokratiska sympatisörer går och röstar. Vi har haft en valkampanj och just idag i lördagen den 14 september så besöker vi Jimmy Åkesson i Gävle. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson besöker Gävle på lördagen när Sverigedemokraterna Gävleborg kampanjar inför kyrkovalet. Jimmy Åkesson inleder Gävlebesöket med att signera sin bok Satis Polito på Rådhustorget med start klockan 11 Och klockan 13 håller partiet ett inomhusmöte för medlemmar och allmänhet där Jimmy Åkesson talar. Partiledarens besök i Gävle är tänkt att i startskottet för Sverigedemokraterna Gävleborgs valkampanj inför valet 2014. Och naturligtvis också en avslutning på kampanjen i kyrkovalskampanjen. Jag har också fått rapporter från andra delar av landet att i Göteborg så håller man presskonferens angående kyrkovalet och har stora utdelningar av valmaterial. I Köping så är det torgmöte idag under lördag den 14 september. Torgmöte och tal med riksdagsledamöter och lokala företrädare. Och det pågår utdelningar och Torgmöten runt om i hela Stockholms län och ja, i större delen av landet skulle jag vilja säga Något annat som har uppmärksammats på sistone det är det norska valet det är så att Främskridspartiet har förvisso gått lite grann tillbaka i årets val i Norge men de har ändå kommit in förhandlingsposition med övriga borgerliga partier. Och eh, det här är någonting som eh, vissa människor i Sverige förfäras över. I Danmark så blev det Dansk Folkeparti för tolv eh, år sedan ett stödparti till regeringen. Eh, och nu så blir alltså Fränskrittspartiet i Norge eh, inte bara stödparti utan faktiskt en eh, del av regeringen. Frågan är eh, hur det ska gå i Sverige. Kan det vara så att Sverigedemokraterna så småningom blir regerande parti? Förmodligen så kommer våra motståndare i Sverige att förneka att den möjligheten överhuvudtaget existerar. Men de börjar bli lite nervösa i alla fall. Jag läste i Svenska Dagbladet en artikel med rubriken Norska valet väcker oro även för Sverige. Och då är det de tre representanterna för de olika socialdemokratiska ungdomsförbunden i Sverige, Norge och Danmark som skriver en artikel om att man är orolig för den förflyttning som skett i det nordiska politiska spektrat. Att borgerliga partier i syfte att kunna genomföra skattesänkningar och avregleringar i välfärden nu accepterar främlingsfientlighet i sina regeringar är tyvärr inget som är unikt för Norge skriver företrädarna för de här ungdomsförbunden. Nog för vara nog. Sätt dem på en buss. Förslaget handlar om att man vill bussa ut vad de kallar det romska folkslaget från Norge. Sällan har ett politiskt förslag varit mer tydligt i sitt rasistiska språk och anslag, skriver man också. Och det var alltså en, ett uttalande från Fränskrigspartiet. Man skriver vidare då att den nyss avslutade norska valrörelsen och valdebatten har haft många främlingsfientliga inslag för även om högerpopulistiska främskrittspartiet, den norska motsvarigheten till Sverigedemokraterna gick till val på förslag om till exempel enorma skattesänkningar och motstånd mot vägtullar är främlingsfientligheten kärnan i främskrittspartiets politik. Moderaternas systerparti Höjre insåg tidigt i valrörelsen att deras chans till makt var att närma sig främskrittspartiet. Den norska valrörelsen blev därmed unik för norra Europa i den mån att ett högerpopulistiskt och främlingsfientligt parti, FRP, för första gången bjudits in till regeringsförhandlingar redan under själva valrörelsen. Tidigt höjre, vann valet och är återigen på vägen in i regeringsställning. Dit har de kommit efter att ha gjort en resa där de inspirerats av de svenska moderaterna. Böcker som Den Blå Kopian har skrivits och fått stor uppmärksamhet Framförallt beror det på Höjres vilja att släppa in ett populistiskt parti i sin koalition Så skriver alltså de eh, socialdemokratiska ungdomsförbundsordförandena i Sverige, Norge och Danmark Och eh, hela artikeln finns att läsa på Svenska Dagbladets hemsida på internet eh, Hur är det då med Sverigedemokraternas relation till Främskrigspartiet? Ja, Mattias Karlsson återigen har skrivit oss på sin blogg och även på debattsidan i Aftonbladet att som Sverigedemokrat gläds jag åt Främskrittspartiet framgång. Och han menar att det är mer som förenar än skiljer Sverigedemokraterna och främskridspartiet. han skriver så här att i det norska valet fick det populistiska Främskrittspartiet 16,3% av rösterna, en minskning, och delar nu, deltar nu i regeringsförhandlingarna. Många har jämfört partiet med Sverigedemokraterna. Det finns många likheter och Sverigedemokrater gläds med Framstidspartiets framgång, men partiet relation är frostig, skriver alltså Mattias Karlsson. Måndagens norska val medförde att ett invandringskritiskt och delvis nationalistiskt och konservativt parti nu sannolikt kämpat sig fram till regeringsmakten. Det är en omvälvande händelse i norsk och nordisk politik. Fränskrigspartiets roll i den svenska debatten har hittills mest varit som slagträ. Beskrivningarna har varit kraftiga, kraftigt beroende på vilken bild man för stunden trott har gynnat de egna intressena mest och gynnat SDs intressen minst. Och som Sverigedemokrat så ser han då på...